اعوذ باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حسم ربک اللہ علیہ خلق فسوا واللہ دے قدر فہدام با سورت العلا مکی سورت تے و ترتیب کی ومتی احمد تے ستاسی نمبر او په نزول دو قرآن دا آتم نمبر صورت دی آتم نمبر صورت دی پس دا صوره تکویر ازا شمس و کوئی رد نروست دی اند دې ځای نه روستو یو لسم باب دی تر صورت او زهاب اوري خو په دې کې شپږ صورتونه دي د صورتونو کې عنوان او موضوع دو خبرې دي يا خبره قران ته ترغیب ورکي او توحید اور سره ذکر دین نه ثبات ته توحید ما ته ترغیب او دویمه خبرات تزہید مینه دنیا د دنیا سره مینه ما کوي شرط کې پنځه خبره کوي چې المقصد العلا هو توحید انسان دے خپل مقصد اعلیٰ اوپی جنی آغا سا توحید دے نو د توحید لار دے اوپی جنی کاغا قرآن دے نو رکاوٹ دے اوپی جنی بسر رکاوی گی آغا دنیا دا نو بدلے سا دا توحید اوما نو بدلے نو بدلای نو یسر او کللی یسرہ یسرہ معنی د جنت دا جنت لارې ورته اسانه کم دا سورۃ کې پینځه خبره کې دا کوم سورۃونه د شپږ اده کې شول قران اللہ علیہ څوم ډالر کې لیکي چې دا دې را چې په توحید باندې عمل کوی نو توحید نه کاملې کی باغیر د قران نه نو قران زره مینا وکړي او مونکې انسان زمينه د دنیا نه څه دنیا سره مینه م کوي زکه دا د کتاب الله د पारा معنی واده دا دی ربونه د دې مخ کې سره چې مخ کې صورت گیوي ان کول لو نفس اللهم عليها حافظ په هر ځ باندې او حافظ نګران ځات ټګ نودل دوی نګران دی نو خالق او مربيوم ديګن خالق او فسوا دیم رباتانه جمعک یاره وا د اعظمنا نو ترغیب ور کوي توحید او سنت ته څاغه سبب دی د بچو د اعظمنا دریم رباتانه یما کی و ما وی مهلت د صده پاره مهلت د دې د پاره نشي د ورتورکا غن فذكر ان نفعت الذکر خلاصه ده ان چې باراند توحید نه شره د دلایلونه تسلی ورکو نبی رسول سلام تا دلایل او کې دلیل عقلی او نقلی دواړه بیانې نو تر څلو ورکې نبیره سلام تھا تھا خوف او بشارت دا داسور دند مصبيحاتونه نه او دای په امر سره شروع کړل سبه اسما رب کله عالم حاکی بیانو ز نوم درو خپل الله علااج ډیرو چت دی کې سبحان ربی العلک اعلی حجاتو یی یاد ټولو نو چدی نو انسان چې کله سر پمزه کوي دی نو دا ټولو نه کده شوکن نو حالت نشي وی چې ما غو سر پمزه کا پروت الله نو الله الله کو چت تاګه په دې اوجه حدیث کی راضي نبی رسول الله وي چې جلوه په سجودکم دغه سجدا کومه ده الذي خلق فسوى هغه الله دې چې پیدا کړې د خلکو لاره نو برابرې کذولره ولذي هغه الله نه قدره په حدا چې پاندا ز کړه د خلک نو په حدا ورته وکړه ګور دا هدایت فیطری نه معشو پیدا شو انسان دي جانور دي هر قسم مخلوق هغه ته پر الله ده تربیته تنظیم کړی دي د مور پسینا یا دا خوا میخه په غونانس بني بچي خو له لګي ديته هدایت فیطری وی او دا هدایت عامه ده مولد يا غ الله ده خرج المرعب چې پیدا کړی دی ور شو غني فوجالهو غر زول دي دی له نا غسان تک تورہ غسان وځ او اخوا تور دا د لایل عقلی شو اوس ترغیب ورکی قران ته او دا به تور نعمت بیان کړي څانو غړو کا زر د جلو لو مونږ ته باندې دا قران نوفلاتن سه نو نوبې ریګې د تاندا الله ما شاء الله مگر هغه چو وړي الله یې رول دی یقینا د الله په او د پټو باندې کار باندې و ما يخ با خو پاغه باندې چ پټي هي دا الغيب الله دې دبل داوا ما کې الخالق نو ذا دا بل داو شو چې العالم به کل جن هو الله خالق الله نه عالمم الله نو دویم نعمت کو نو یسر او کلین یوسرا اسانه ومنتال را لارې ده جنت یوسرا جنت تو نو فزکر تن سیت ورک خلکو دین نفات الذکر زکه چې فیدو ورک ایستانه سیت خلکو دا دین مانا ده ایز دې او دا په <خخ> دا علت دی که بانو ورکو خلکو ته فیضه میلاویږي که یاداله چې دا کی ان شرایط دی او دلته کې جانب اشرفه ذکر کړل دي او غیر اشرفه پرې غره ما نه دا له چې تنه سيور کو خلکو ته کفيد اور تور نه اور این نفاتی زکراو لم تنفا نو قویه وی راوڑ بلی راوڑ زاد المسیر کې د مقاتل قول لیچ دا این پا مانا دا قد دے نو قادا ایز ادا ٹولا یاو مانا دا نفساد زکر و مئی اخشاب زرد چنسیت په قبلی آن سوک جہری گی دا اللہ نام نوزان به بچ کې د دینهغه په بدبخت چې د نکی ګلوې اورده نه مری په دې کې او نه په ژوند دی څوملا یمو تو فیا ولا احیا مانا دادا چې نه بمري او نه به جون سو جونوي ځکه ژوند د خوشالۍ جونې کا ردا دادو پریشانو د مصیبتونو ډک جون دی قادف لا همان تزکا یقینا کامیاب دی هغه شوک من تزکا چاچازان پاک کو من تزکہ غنیمانی وی تزکہ من تزکہ چاچے سکات اور ک ادا کی زګ دې دا ور پسې زګرس مربی وسولله دین مراد موجد اختر دې عبادت بدني او مکه عبادت مالی او موږي عمر ابن عبد رحمت الله علیه دا یاد لوسته او خلکو ته وی اعلان کو چې صدقه الفطر ضمانزه ما کر ادا کړي نو بل سرون روانه د دنیا بلکې تاسو غره کوي ژوند دنیا له را او هر ډیر غور میشه دیم دی هم هي شویم ان هاذا لفی صحف الاولى دا د مضمون هاذا کې اشاره راځي د توحید ته ځکه بنیاد نو دا دا توحید نو ان هاذا یقینا د توحید ته لفی صحف الاولى کو دا پکې تابونو په خوانو کې اشارو چې د توحید په خوانو انبیا او دینونو یا دین هازه دا اشاره دا د مضمون د ټول صورت دا نو این هازه دا مضمون د صورت چې خالق الله دی عالم الله دی نو توحید دا بغیر د قران نه نه موکمليږي دا مضمون چې دا ټول لا پس هو بل غوډه مضمون په کتابونو 포خوانو کې چاغه کتابونه د ابراهیم او د موسی ادي موسی عليه السلام تورات ابراهیم عليه السلام صاحب او موسی عليه السلام صحیفه د دې ضرورت امتیازات دا د اغاظه عامه پکې راوړلو نعمت د قران ذکر کې صحف ابراہیم او موسی بسم الله الرحمن الرحیم آلا تا کا حدیث الغاشیہ سورت الغاشیہ مکی سورت ہے اتے آیات ہاتا ہاتا تئیم دے 88 او پنوزول کے 68 دے, دے دو کم او یایم پس دا سورت ازاریات نازل شوئے دی جتی سورت دعویٰ کې دو خبری دی تخویب اور بشارت رب ادنان جمعق کی سورت کی تزید من الدنیا تزید من الدنیا ترغیب الالاخرہ دلتا تخویب دی منکرینو ته بشارت ده دیمره به ځالی چې مارکه ترغیب او قران ته انزلته به هم ترغیب ور کوي قران ته ځکه د توحید مکمل کې دوه زریعه هغه قران دی نشورات کې تخویب او بشارت او سلوور مثالونه بیانې حالته که حدیث الغاشیه یقینا هغه لته تا خبر دا غروز پټه اون کې غاشیه دا نوم دی د نومونو د قیامت نه هغه قیامت راځي نو خلکو له پټي او ټولو خلکو تبع عامي ځکه دا ته غاشیه وایي که وجود ډیر مخونه په دغه ورځ باندې خاصات زدل به عاملتون مهنت کوي ان کې به غناصبا ستړي بوي دنیا کې عملي کړې ستړي کړځا کو پهاتلو ورته ملاوونه شو دا ډیر دا افسوس مقام وای حدیث کې جرازي غریب پیژنای صحابه وی چې پیسې ور سره نه وینا غریب هغه نه جکامت پر وزراشی غند شه نه کوي ور سره یې کو کارزداري ډیر دي نو کو الله کنسل راته کړو غیبات یې کړو زمکه لا لا قبضه کړو نو ځنه یې کوي وتخصیصی تر دې چې د سره به یې سم پاتې نشي نو مطالبین لشته او د سره دایګی نشته دا بیا الله ویزو د دوه طرف نه جانم کټ عاملتن ناسوا عمر رضی اللہ نو تفسیر ابن کسیر نقل کی جب اللہ را روانو جو راہی بے بادت عمر رضی اللہ نو پر جڑا آشو ناغر اولی جاڑی پی عاملتن ناسوا ستگی دے اکڑا. خو باقی دا کدے شرک دے نو اللہ دے نب رخی کن عاملتن ناسوا دا یاد عام دی دا د کیسې پیرانو پیران مبارکه بوت پرستو او د ټول خلقو مبارکه ده دیکن نو تاسلا داخلي کې بده نارن حامیا او ورګلم تام توسق سکول به شي د تامن عین نه نه نانیا دا چيني ګرمنا لای سلام توامن نبید دودو پاره خوراک الا من زوري او ان مگر داغت تری غزغنا زوريو دروازه غره دي اور دې ترېغ دي ساوري هم دانش خوړي نو دا به د دوه خوراکي خوراک داس نه جلا اسمن ولا يغني من جو نبه سر سر وي کدو ولا يغني من جو او نو په فائدور ته د لوګینام خوراک مقصد خدانه چې سړي لوګا په خدمت ماشي انو لوګه ووم نه راتمی تغویم وکمل توس بشارت نجون ډیرمه خونه به دغورز بنې نعمت تر تاسو وي لسا یا راضیه تقبل عمل نه پار راضیه خوشاله وې په جنت علیا پوچه تو جنتونو کې وې نباوري پدې کې لاغیا بهو د خبرې فی عین جاریه پا دیکی با چینی جاریوی نفیها سرورم مرفوها پا آهی که با تختونمی اوچت اوچت نو اقواب و موضوع او جگون بای گلاسون بای موضوع ای خود لیشیوی و نمار قمص بوفا او بالختون بای پساب سب پراتا وزرابی و مبسوسا قالنون بای خوار کریشیوی طغور نے عامت بیان کړل دا به اشاره کامل نو ګمرا خلکو د دې نه تعجب وک شه ذات دنګ پالنګونی دی ته بخیږي شو الله جواب کوي یا فلا ينظرون ايدونو ګوري له بلدی وخانو تا کیف خلقت چه سرنګ دا پیدا کړي شوی ني سومره جنگ دی او دې کله څولې پکای ماګه کی نه تاو او چټکی وایلا پیدائش داغه وګوراساجي به خلقت دی وایلا سمای داسمان ته ګورای کوي په ورو فیات څنګه دا اوچت دی څنګه دا اوچت کړي شوه نه وایلا جبال دې غرونو ته ګورای کوي په نو څنګه دا رولیشی دی پا امزک بندنیم نوالالاور دید امزکی تاو گوره که فسو تحاد سرنگ دا گورو لشه دام گوره قالینونا بالختونا جگونا دیدی مثال کرکی دا اسمان سطوری و گوره زمک و گوره خوردان و غرون و گو گوره داگز پا لین لین با ولادی بالختونا پکی نو فذکر نصیحت ورکو تا این نمان تا مذکرون یقیناً ته نصیحت ور کوونکه لاستعالم به موصعیدر نه ته په دوی باندې موصعیدر سمو قرار کړي شوی موصعیدر معنا سزا ور کوونکه نگران او محافظ ته اوسره دعوت ور کوونو ايللام ان تولا وکفر لیکن هغه سو چېما غواړي وقفر او کوفر او کنه فایو حد بو الله الا عذاب الاکبر نو پس عذاب ور کنده تعالی دې لوی عذاب یقینا موږ ته راتل دین او پ موږ دو دتو حساب کول ما ته راځي نو علينا حساب سورۃ کی راشینوم د قیامت دا دې امتیاز دی نو دوکه زم مخونه خاصه یاتون او ناعمهتون دائی امتیاز دی نو سالور می سالون افلائن زورون ایلالی بل دائی بل امتیاز دی <coughs>